Sorta Germaniei de după al doilea război mondial a fost decisă în conferința de la Potsdam, care a început pe 17 iulie 1945. Aici, în această suburbie a Berlinului, au venit liderul sovietic Iosif Stalin, președintele american Harry Truman și premierul britanic Winston Churchill. Americanii au propus și au obținut împărțirea țării în patru zone de ocupație: una a revenit americanilor, una britanicilor, una francezilor și evident una rușilor. Berlinul de asemenea a fost împărțit în aceleași patru zone. Harry Truman le-a povestit apoi compatrioților cum a găsit Germania în frântă. I have just returned from Berlin. M-am întors din Berlin, orașul din care germanii au dorit să conducă lumea, un oraș fantomă, clădirile sunt la pământ, la fel ca economia și oamenii de acolo, le-a spus Truman americanilor într-un discurs difuzat la radio. Conferința de la Potsdam a fost a treia și ultima de acest fel, după cele de la Teheran și alta, la care participaseră marile putere aliate în al doilea război mondial. Apoi aliații s-au despărțit și a început războiul rece. Pe 17 iulie 2000, președintele de atunci al României, Emil Constantinescu, a anunțat că nu va mai candida pentru un al doilea mandat la alegerile din toamna acelui an. Ne mă în campanie electorală, voi putea continua imparțial și ferm lupta cu cei care fură sau înșală până în ultima zi a mandatului de președinte al României. Indiferent că printre vinovați sunt foști sau actuali parlamentari, participanți la guvernare, magistrați sau reprezentanți ai altor în alte instituții publice. Emil Constantinescu fusese ales președinte al României în noiembrie 1996 când l-am vins în turul al doilea pe Ion Iliescu iar CDR, alianța electorală care îl susținea, preluase guvernarea de la PDSR. La alegerile din 2000, Ion Iliescu s-a întors însă triumfător la Palatul Cotroceni, iar PNCD, principalul partid din CDR, nici măcar n-a mai intrat în Parlament. Ulterior, Emil Constantinescu a încercat o revenire în politică, însă partidul pe care l-a fondat Acțiunea Populară n-a obținut nici 1% din voturi la alegerile din 2004. Olimpiada, care a adus prima notă de 10 din istoria gimnasticii, a început pe 17 iulie 1976 la Montreal, în Canada. Performanța istorică a fost realizată, știm cu toții, de Nadia Comăneci. Știți, dar e primul meu intervâng și am emoții. Voi lucra la aparate și exercițiile mele vor vorbi în locul meu. Da, <laughs> Nadia Mică, acesta e un fragment dintr-un reportaj difuzat de TVR cu un an înaintea Olimpiadei de la Montreal Nadia avea atunci 13 ani și jumătate și tocmai câștigase 4 medalii de aur și una de argint la campionatele europene La Montreal a obținut 7 note de 10 și a câștigat 3 medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz atâtea medalii pe 17 iulie 1970, trupa canadiană Guess Who a cântat la Casa Albă la invitația președintelui Richard Nixon. De fapt, fica lui Nixon era mare fană a canadienilor și de aceea au fost invitația aceștia la Washington, nu că ar fi vrut președintele. Totuși li s-a transmis să nu interpreteze cel mai mare hit al lor, American Woman. Da, marele hit, cineva de la Casa Albă le-a spus că e o chestiune de gust, dar eu au înțeles că are legătură cu versurile melodiei. Multă lume susținea că e vorba de un cântec critic la adresa politicii externe americane. Însă cei din trupa Guess au spus mereu că ei cântau doar despre felul în care le-au văzut ei pe fetele din America în comparație cu cele din Canada fine, pe 17 iulie 1981 a fost lansat filmul romantic Endless Love, regizat de Marele Franco Zeffirelli, cu Brooke Shields în rolul principal. Filmul a fost desfințat de critici, la box-office a avut încasări modeste, iar singurul lucru notabil... Care a rămas în urma lui a fost cântecul de pe coloana sonoră. Melodia interpretată de Lionel Richie și Diana Ross, numită tot Endless Love, a stat 9 săptămâni pe primul loc în clasamentul american și a fost nominalizată la Oscar și la Globurile de Aur. Iar la 30 de ani de la lansare, revista Billboard a spus că acesta este cel mai bun duet din toate timpurile. Two hearts. Two hearts that...